alianbera berriak Arratsaldeon Entzuela ta ongi etorri Kalean bera Albistegira. Gaur urtarrila 28 ditu. Hortzeguna da ta hoesek dira ilabetak utzi dizkegun lerroburu nagusiak. Salaingo lantegian lau orduko lanuzteak egin zituzten pasaien astelenean. Udala TTIP aplikatzaren kontra taldu da. Etxebizitzen gaineko azterketa egingo du udalak. Zuek eben ikusentzunezkoak betarren euskalkiaren eta solasteko moduak jaso ditu. Tempora taldeak emanaldi eskenin zuen urtarriren haaseian. Bardoak Nafarroko taldekako bertso ekimenak lehen saioa beran egin zuen. Ipuñak beren modura margotzeko aukera izan zuten umeek Ines Bengoaren margoipuñak Ipuin kontaketa saioaren eskutik. Berriekin azteko Zalain lantegian dugu albiste, egu berretako aparteko ordain sariaren eguneko iruroita eta erreg eguneko ordain sariaren ordaingabetze salatu du Zalain transformados lantegiko langileen batzordeak. Hori dela eta hogeita bortzean lau orduko lan egin zituzten txanda guztietan. Horretaz gain bide judizialetik soldaten ordain eskatzen ari dira, eta batzarrak ere eginen dituzte, soldatako bratu gabe segitzen badute zein neurri hartuko dituzten eztabaidatu eta erabakitzeko. Langileen batzordearen iritziz, dena estrategia baten barne biltzen da eta ez da insolbentzia baten ondorio. Arretagutio got artean, Arcelor Bital eta Bankuen kontsortzioa badaude. Albistekin jarraituz, TTIPA Europar batasunak Ameriketako estatu batuekin batera, IPAR Atlantikoko Merkataritza eta Invertzoren kontrolerako sinatuzeko itzarmena da. Europar batasuna ahul sentitzen da nazio artean, eta Amerikar estatu batuekin bat egine egin nahi du. Biek batera Merkataritza askeko negoziazioetan aintzin darizaten segitzeko. Itarmen honekin muga zergakentzea gizarte ingurumen osasun elikagai eta lan arloan oinarrizko araudiak ezestatzeko eta gainera zerbitzu publikoak privatizatzea lortzen dute. Oain arteko negoziazio guztiak isilpean egin dituzten arren gizarte zibileko erakundek parte hartu gabe eta negoziatzen ari diren gaiak erabat ezkutatua azkenaldian gizartea eta tokiko erakundeak mugitzen hasi dire, eta gure herriak ere urtarriko udaplenoan hau batez hitzarmen honen kontrakomozion hartu du. <gülüyor> Zerako Udalak Echebizitzen gaineko azterketa bat egingo du, alde batetik Echebizitza hau utxak lantzeko, dauden zein aloka hiruan jartzeko aukerak, eta bertzetik Echebizitza haren beharrak ezagutzeko. Zenbaldagunek behar duten Echebizitza zer motatakoa, zer neurrikoa, zenbat ordaindu dezaketen eta bar. Honetarako, langile bat kontratatu da Udalean eta azterketa hau oinarri hartuz Udala zaleratzen diren, beharrei erantzunak bilatzen saiatuko da. Bertzalde, Ibilgailuen mugurkortasuna hobetzeko neurri batzuk erartuko ditu, hau, auzo batzarrean proposatutako neurriak dira. Honela, Euskaldunatik suspeltzikidea igotzea galaraziko da, eta iausteko norabidea bakarrik izanen dukarrika honek. Eztegarako ikastolatik kasernara edo suspeltzikidea igotzeko, igerilekuen ondoko bidetik eginberko da, eta iausteko hormigoizko bidetik eztegaraldera edo Euskaldun aldetik bidasoakarrikara. Azkenik, Uraldea Karrikan horabide bakarreko izanen da, altzataldetik sartu alizanen da, baina ez altzatalderateri. Eta Albistabe Kaldera alde batera utzita, orain kulturan murgilduko gara. Asteko Ertze Kazaro Hondarreko prestatutako egitarau Zabalen baitan egitekoa zen. Zuek eben ikusentzunezkoa, baina ezenez gauzateri gauzatzerik izan urtarrrilan eginda. Urtarrrilaren zortzi 9. eta 10 herrian barna soinu eta irudiak biltzen arituko ziren Patxi Laskarai don Ivaneloitzuneko argazkilaria, Pierre Bisler soinu hartzailea. Michel Etxekopar Gotain-Tar Soñularia eta Jean-Christian Galcheta Buru akordeonista. Batez ere, beratarren euskalkiari eta solasteko moduari erreparatu zioten gero dena jaso eta kulturetxean zuek, eben ikusentzunezkoa aurkezteko. Aurkezpen aurtarriaren amarrean izan zen arratsaleko zeitan eta antolatzaiek errandakoaren arabera esperotakoa baino jende gehiago bilduzen bertan. Aipatzeko da Euskal Herriko bertze herrietan ere garatu dutela proiektu hau. Tokian tokiko solasak herri bakoitzari ematen dio nortasuna behatzen ari baitira. eta berako solasteko modo oinarri den ikusentzunezkotik pop eta jazz ukituko doñotara pasako gara. Izan ere, tenpora taldeak emanaldia eskaini zuen urtarrilaren 16an. Kultura etxean entzunaldiz antzen emanaldia hau perako batzordeak, Nafarroko Antzoki Sarearen laguntza santolatua. Taldea, Aserroleaga bateriak, Itxaso etxe beste baixuak, Beñant barandiaran gitarrak, Juan Joseberio etxeetipia teklatuak Eta Elena Arundoa ahotsak osatzen dute, eta Carlos Lina Zazoro eta Arkaitzkan oren osatuta daude kantuak. Erran bezala, Pop eta Iaz ukituko doinuekin mundu berri izaneko diskoak kaleratu berri dute, eta honen aurkez beren zuteko okazio izan zenberan. Eta musikatik, pertsolaritzara e, pasatuko gara orain izan ere bardoak, hau da Nafarroako taldekako bertso ekimenak, hirugarren edizio, edizioa du aurrengoa. urtarrilaren 21tik martzaren 19etar te 23 saio antolatu dituzte. Bertxe skoletatik abiatuta, bertxe eskolen indartzeko proiektu honek bertsolari eta bertsozaleen arrobia berritu, gune berriak zabaldu eta bertsolaritzak gozamen gisa eskaintzia du helburu. 16 taldek hartu dute parte egunto goita bat partartzaiekin. Guztira, iruro goita ameka bertso lari, aterako dira plazara. Inoizko kopururik handiena. Lehen fasea urtarriaren ogoita bitik otxaiaren zazpira bitarte jokatuko da amasei saiorekin. Bigarren fasea berriz, otxaiaren emeretzitik martxaren zeira, 6 sei saio antolatuz. Eta finala, martxaren emeretzen izanen da etxarriaren nazko frontoian. Urtarriaren ogoita bian lehenengo saioak egin ziren Lizarra, Donamari, Barainain eta Beran Berako saioan Herriko Larungo Antenak Larraun eta araitzeko bi dozena talde karitsu ziren bertxotan. Bertakoak gaiendu zilerari kanpokoei. Beraz, Julen Zelaheta, Patxi Castillo, Aitorre Elexburu eta Jokin Pinacho bertsolariak eta Inoa aurkezlea Urkezlea urrengo saiora pasatu dira eta urtarrilaren 20ean Iruñako Mirristi Dreamting taldearen aurkaritu beharko dira Iruñeko Zaldiko Maldiko elkartean arratsaldeko 6 Erratekoa da, Ministri Dream Tintaldean berako bat aurkitzu dutela aurkari. E, Asien saragueta hain zuten ere. Eta kiroletara joan minolenago albistekin bukatzeko, hilbeltzaren ogoita bian berako kultur batzordeak antolatuta, herri liburutegian ines Bengoaren margo entzun gai eta izan ziren, lau eta zortzi urteko neskamutikoek ipunak entzun eta liberan beraien modua margotzen ziren. historiatako iratxoak, sorginak, basoak eta bar nahi bezala koloreztatuz. Kirolak Eta kirolekin hasteko, Pasaden urtarrilaren 9 berako mendi eguna ospatu zen aurten bederatzigarren urtea izan da berako mendi eguna ospatu dena. Agarra taldeak mantxalek eta haure txokoak, bimila eta zazkiko urtarriaren amairuan eta jonen hil dako, Xabier Zubietan Loro Pikabea eta Xabier Saralegiren homenez prestatzen duten eguna da uxe. Gero eta ekitaldi zabalagoak egiten ari dire egun honen baitan, eta urten goizean adibidez, eskalada tailarra egin zen Tokionako kiroldegian eta hirurogei bat ingurun eskamutiiko kartu zuten parte. Arrattsalean aldiz Santa Barbarara oinezko mendi bilaldia eta binakako kronoigora egin ziren eta mantxaaleko aurrak ere lasterketa egin zutela aipatzekoa da. Arrattsaldeko irutan abiatu ziren oinezko mendi bilaldian parte hartu zuten berroita hamar eta larreta gainara joan ziren korrikalariak animatzera. Korrikalariak bos eta... Boz kilometro inguru erlojuaren kontrako lasterketa egin zuten. Eta berro gaita bikotek eta iru irukotek hartu zuten parte. Iaz, baina niru geigo. Ohikoa denez lasterketa hau ez da kompetitiboa binen bikoteen denborak hartu zituzten eta panel batean irakutsi. Horien artean, Josebal Arralde eta Fernando Etxegara ikosatutako bikoteak lortu zen denborarik honena. Hogeita lau minuto eta berro segundo. Pro honen ondotik parte hartzaientzako merendu eskini zen eskolako jangelan eta oparien zozketak ere egin ziren. Eta egunarekin ongi akautzeko, beder e, barkatzu zazpiter ditan, kulturetxean patxigoni eta anapujolen eskutik El Espiritu de Hermano Bull dokumentalaren egin zen eta hemen ere jendeauniz bildu zen. Ikusentzunezko honetan, Bos Mendizalek 2018 Broke Pickera, sortzi mila metro inguruko mendira egindako espedizio erakutsi zen. Ese you, you know just so you Eta kirolekin bukatzeko bortziretako eskuz banakako 15garren chapelketa urtarrriak urtarriaren 20 abiatu zen E, aurtengoan zortzi banatuta ari dira eun pilotari lauterdiaren barrenean. Martxoaren, markatu, lesakan jokatu ziren finalerako txartelbila, eta bortzirietakoak ez eziko jartzun, iparralde, irun eta baztan ere haritzu ziren. Dagoeneko lehenengo partidak burutu dira eta horietako batzuk berako eztegara frontoean jokatu ziren pasaden urtarriaren ogoi tabian. in my ear, I can't feel them floating around, all the walls are shaking, they say we're never real.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 albiste guztiak alde batera utzita hauezek dira orain agenda kutzi dizkigun ekitaldi desberdinak Azteko urtarrilaren ogoita bedetzian, hau da bihar ilauteroko azken hortziltan egiten den mus txapelketaren lehen dabeiziko saioa ospatuko da katakostatuan kostatuan arratxeko amekatatik antzinera Musika kontzertu eri Katako oztatuan hauexek izango dira urtarriaren ogoita marrean, larun bat honetan, kolpatu, donostia eta berako talde izango da. Eta hotxailera begida hotxailaren bortzean, hortziralean klakson, urretxuko taldea eta hamabian, haure hortzila, lemuntat, bayonako talde izango ditugu. Dena karratxeko amekatatik antzinera. <totipasen> Eta iku jo ostatuan ere hauexek aipatzekoak otsailaren 6an desentxufado taldea rituko da Amairuan, Patxin Morrillas, eta hogeita zazpian, Nekez. Denak larumatakin, arratsaleko zortziak eta marrak bitiartian izango dira. Eta bukatzeko, Otsaian bertzeaien bat herritan bezalatzea eperan ere inauteriak ospatuko dire. Hortze egunean, hau da Otsaianaren lauan, ikastetxetako neskamutikoak eskian ibiliko dira, goiztez, eta gero arratsaldean inudik eta artzaiek dantzatuko dute herrian zehar. Otxaiaren seian larun batean kaldereroak izango dira berako karriketan barna. Eta otxaiaren zazpian, haude igandan, hagun osoan zeharri inudiak tartzaiak ibiliko dira. Baina orain honetan helduak izango dira protagonistak. Eta kautzeko astelenakin, kuadriak ateriko dira berako kaletara, beraien jantziak erakustera, Ezala euria, euria eta auria. Ta aurkeztandada dena gaurkozun bile esker zuen arreta eta hilabete eonona izan. Gu otsailan itzuliko gara berriz ere. Ongi pasein autik. Kalian bera. Berriak.